mark Media pro Lake Zone. mkuu wa mkoa wa Dodoma. Na katika maelezo ni kwamba atakuwa mkuu wa mkoa wa Dodoma. Nimefanya mabadiliko kwa sababu amekuwa promoted pari Hawezi akabaki pari Kwa hiyo atakapotoka hapa atakwenda kulipoti Ruvuma na mkuu wa mkoa wa Ruvuma ndiye atakuwa mkuu mpya wa Dodoma. Dodoma ni makao makuu ya nchi. Kwa hiyo haweza akanzia hapo hapo DC halafu hapo hapo akaanzia ukua mkoa. Aende kwanza ruvuma kule akachekeche kule barabara zikatengenezwe amenyeke kwanza kidogo. Nimeamua kufanya mabadiliko kwenye Wizara ya Fedha. kwenye Wizara ya ya mambo ya nje. Nilimteua Profesa Adolf Mkenda, sijui yuko hapa. Profesa Adolf Mkenda. Yeye alikuwa katibu mkuu Wizara ya Viwanda. Nimeamua aende Wizara ya mambo ya nje. Ye ni mtume bobea na kwenye mambo ya nje pale niliona pana ana weakness kidogo. Tunapozungumzia uchumi wa viwanda, tunapozungumzia mambo yetu yaende kiuchumi uchumi, uchumi. alikuwa hakuna push vizuri. Nikasema ngoja nimpeleke huyu mchumi nikaone kama kuna kuwa na mabadiliko. Kwa hiyo nataka aende pale akapabadilishe. Sio kufanya kazi ya kibarozi barozi, barozi tu tunataka kila barozi mahali atakapokuwa baada ya kipindi fulani aeleze ameleta nini au ameleta uwekezaji gani katika nchi ya Tanzania sio kwenda kunywa waini Pawe na system kwenye wizara ya mambo ya nje kwa sababu pamekuwa na tabia kila anayeshindikana mahali anapelekwa wizara ya mambo ya nje kama kuna mtumishi huko afaifaia anapelekwa kule na wewe naenda ukapumzika Marekani kaende kafanya nini imekuwa tumepeleka watu wengine hawana profession yoyote wanakuwa useless kule lakini pia kwenye barozi zetu amekuwa na over employment. Ubarozi wa Brazil hapa Tanzania ni watu wane kwenye ofisi yao wengine wanatumia loko. nenda ubarozi wetu wa Ethiopia nenda ubarozi wetu wa mahali fulani utakuta wameenda wameja Ethiopia pale tu maderevo waliowaajiliwa ni zaidi ya nani sasa inawezekana haya alikuwa yanafanyika hatukuwa na mchumi wa kujua uchungu wa hela sasa nimekupeleka wewe ukaujue uchungu wa hela za watanzania ukafanye reforms na bahati nzuri kuna waziri mzuri sana mzee Mahiga ni balozi aliyebobea mkapange vizuri ile wizara ya mambo ya nje bado haijanifurahisha sana na hasa nilivyokuwa ninasikia watu wengine wanaopareti kwa remote control na bado sio wafanyakazi wa pale fanyeni mabadiliko nchi hii ni yetu ni lazima twende mbele tufanye mabadiliko kwa manufaa ya nchi yetu kwa hiyo mimi nawapongeza sana sana sana wote mlioteuliwa sitaki nisikie mtu anasema yeye mgeni leo si mmeapa hapa na maadili mmeapa hapa pakitokea isho yoyote nataka kukuuliza nitakupigia simu au makamo wa rais kukuuliza mkoo mkoa wa mtwara hebu tueleze kuhusu korosho leo zimeuzwaje huu umeshajua ukitoka hapa mag media pro lake